el tokiko doanean enuke erio bagoira igo nai tunela betirako itxiko balute bezala ez jakin anobe jarrai Trabiesa zaharren azken dardarak ezin dienean kurpileiekin euts biezaio faktorearen banderak esperantzari ileskor hasekaitz joatera bultzatu izanik ere nahiago nuke hemen geratu, eta gerorantz ez abiatzea orain. Itzulera begi berria, urruneran faltatzen den bitartean, edo zein txartel, baiteritzait, etsai Patxi, ezkiaga. tzen lur Virgingin hori Ni hemen egon naiz esateko aukera ematen dizuna. Ederra ez egin berri berria eta guk zapaltzeko zait dagoena. Atzu egintzen nuen? Plasta, ni hemenago? Bai utzi genuen gure oinatzeta gure arrastoa. Basoan barna Basoa zuri zuri. Bail izargasti barrena eta ni garanden bo Banoen hau esateko gogoa, eh? Badoa, eh? Kaixo eta onge torre Itakara Itzaren hau tx, eka itz eta irategoiko etxea teklatxen baian Eleder Zerren ilusione batera da Eko gure pasazia Ekaitz, salto ingo dugu laberrira eta salto ingo dugu errenterira Olaberrin azken prestaketetan dira Jesus Bujanda Martínezzi amabietan omenaldia egiteko eta bertare ingo dugu salto bihotz solasean aritzeko eta arnasar, egiaren arnazak antu ere aurkeztuko dugu, denboratxo bate aurkeztu zutela, baina gaurko testu egokia da zinez, kantuaren aurkeztu peneagiteko eta horretan lagunduko dugu xeber maizadantzariak. Bai, funtsezkoa eta ezinbesteko ezta, egiari eta memoriari arna saematea. Gaur itakatik, hortxe, memoria ere etorkizun izan da din ni gokuret pasażia Eta oroitzapenait tiraka erranteri ere joango gara garai batekoak eta gaurkoak kontatzera Bai, erranteri handago, baina oso hurbil sentitzen dugun herria da eta bertso paperen bidez ba distantziak murrizten saiatzen garena aldian aldian Zendire, Izan ez diala Errente diatik bertxok gaur, aner peritz eta kaitzgoikoetxea. Berada dene gistoria Geroak bardintzen handi jipia Zeren ilusione bat berada Luren aneko hurret pasazia Gurretik ordeakaitz Olentzerota Marido Mingi zinguratu da ikusten zaidut, eta, bueno, etxeko txikiak, gazteak eta helduak guk ere dantzen jarriko ditugu. Ba, hemen hau, <laughs> postalez eta idatzi singuratuta da ez da, oparirik ez da? <laughs> geratu geiratun baina polita da ikustea ez, e, txikitxoek ze lan ederrak egiten ikusten. Ikusten aldezu, ele derren Olentzerota, ele Mari Maridormingi, erdian xilofonoa dutela. Hori ere iritsi zen duela eseritagago. Ah, astindua gorputza ta egindantz. Eka itzoran txegorkak, zumarra gatik mezua. Bultatu dela, irati sorgin egin ratira. <laughs> Antzemango zuen, eh? soinu harraroren bat edo. da. hemen da, bere sorgin Ez, pentsa sentipenak harraru eh, xean izaten dira, urdurita sunpixka bat bai baina, eh, ez dakit denboraren zentzua, hori bai iruditzen zaidala, sorgin ez da, eh, badara matzagu, bihila bete, Hemen izan gabe badara eta bat atzo bertan hemen intzela, ez? Ez zaudenean utxori sentitzen duzu eta zaudenean utxori dagoeneko betea dago. Egon izan ez palitzu ezala. Bai, denboraren jokoak eta trekimaioak, ez da. Ba, pozik, eh? Irati oso pozik berriro ere bertatik bertara su en artean eh Denborak, iragana, utx bihurtu nahi izan zuen. Denborak, memoria, utx bihurtu nahi izan zuen. Horregatik lana, horregatik elkarlana, horregatik alegina. ganari begira da luzatuz, gaurko lanetik eraikitzen delako, etorkizuna Gertutasunetik loturatik elkarbizitzatik. Horretarako begia luzatu bakarrik ez, horretarako ikusi egin behar da. Horretarako gerturatu bakarrik, ez? Horretarako entzun egin behar da. Sendida de jugabe data Horretarako ulertzen saiatu. Horretarako mina ukitu egin behar da. Lastando. egiatik, aitortzatik eta justiziatik. Norbaite koroituko dituelako etorkizunean gu horretan saiatuko gara. Horretan saiatzen da. Horretan egiten du lan olaberriko olargi elkartea biotsorka da kaixota hongi etorri takara. Kaixo egunon irate Biatz gaurre gaurkoa ere egun garrantzitsua da. Esaida zureintze zertan harrapatu zaizudan. <risa> Babai, guretzat oso egun garrantzitsua da gaur. Orentzi bertan harrapatu nauzu olaberrin eh e, prestaketa lanetan. Gaur e, omenaldi bat antolatuta daukagu Jesus bujandaren memoriaren e, izenean. Konta eguzu norden, e, Jesus e, Buhanda, bihotze, salto egin behar dugu atzera, mila bederatzi honeta, hogeita maseira, hola berrira, ata una, goierre ingurura, konta eguzu e, nortzen, norden, Jesus Buhanda? Oso, no, ba, Jesus Buhanda, mila bederatzi honeta, hogeita maseiko, aguzuaren bederatzean, husilatu egizantzen. Bera, bianan e, sortuazen, Eta e, Olaberrin e, bizitzen bere maztea Olaberritarra e, zelako. Maria Olaran etxorroi baserrikoa. Maria oso sukaldari e, trebea zen, eta Olaberriko e, ostatua errentan zuten. Naiz eta berak, jesusek kafen e, lana, lan egin. E, beste askotan bezala, e, jesusek, e, jesusek, Frankoren ideien kontrazeon, eta etzun inoiz hori izkutatu, eta Herriko abertzaleekin bat inakzeon, eta bilera sarritan izaten zitu zen, baina abuzuaren sortzian, beste asotan bezalaxe, ba, bilera bat zuten, herriko abertzalek, eta pertsona batek sartu nahi izan bilera hortara. Zer gertatzen zan, ba, bilera zeudenak bazekitela, zertarako sartu nahi zuen bilera hortara, bueno, hain entzundakok beste belarri batzuta eamateko e asmotan ta orduan Jesus alzatu zeption utzi bilerara sartzen. U gauean kafera lanea juntzanen, ba berebia juntzan ez zuzpenean eta aurrengo goizen fusilatzen e, Ata e, e, e, zuten ataunen kathetatik gora zeon kamiñero itxe itxe eta bide ertzean bota utzi zuten. Biotz gaurre olargi elkarteak olaberriko memoria historikoaren inguruan lan latza, ederra, beharrezkoa egiten duen olargi elkarteak eta olaberriko udalak, aitortza, omenaldia egin nahi diote, e, Jesus Bujandari. beraren memoriari, beraren oroitzapenari, berari. Zergatik da beharrezkoa? Guretzat beharrezkoa da. Beharrezkoa da, gure herrian e, zer gertatu zen e, jakitea. Eta gure herrian gaizki egin da erontzana aitortu eta danok jakitea e, gehi inoiz ez ezagun horrelako ezer errepikatu. Ezin ezin e, ditugu e, dena daukagu errespetatu beharra e, aske izan behar e, gea daniako. Baina hortako beharrezkoa da zer egin degun gaizki jakitea. Biotzela rogai lau urte dira herrittxiki e, bat denak ezagunak, pentsaera asko anitz urtetako isiltasun horrene arrastoa, gerora lan egiteko zailtasunak sortzen dituna nola heltzen zaio horri guztiari. Hiri e, handi batean erria handi batean e, horrek ere izango ditu bere arrastoa baina herritxiki batean nola lantzen da hori. Arrastoa hor dago, baina garrantzitsuna da gaur hemen mm, garai hartan frankoren alde eta kontra intzutenan onordekok hemen gaudela eta danok etarrekin gaudela. Hori da, nire ustez garrantzitsuna. Hora indela urte betere omen aldia jasozen Jesus Bujandak, berak baita Martzelo Olasa ere ataunen e, aian, izan ere biak, e, Olaberritarrak ataun buelta hortan e, eraiak, ilak e, izan ziren antze hil e, zituzten. Badago alako lan koneksiorik ataunekin? hola berrik baduzue gai honen bueltan alako lan koneksiorik? Bai, era bat. E, gure e, memoria taldeek eta eh ataungo memoria taldea era bat e, elkartuta gaude eta bata beste berri eh Gaurre memoria taldetik ez dakit e, zi pentsatzen e, norbait etorriko dela. E, baina adibidez eta ungo e, udaletxezik e, alkatea zenetortzeko, baina uste eta e, azkenen e, alkatea ordea ere badatorrela. Badaukagu e, konexio berezi eta unekin, bai. Mm, bertaratuko dirak asko dira. E, egoera berezia bizitzen ari gara, osasun egoera berezia, e, negurriak ondo moldatu eta zaindu behar zaintu zehundu, antolatu, zeinketa hori guztia e, ba, behar den bezala, joan da din, e, uste zenuten, jende asko biltuko zela, baina e, usteak e, motz gelditu dira, eta aukerrezpanago, ba egun da bat laguni, e, ongi etorri emango diozu gaur bertan orain txea e, ama bitan. Zer e, topatuko du bertaratzen denak, eta bertaratzeko aukerarik izango eztegun ideia bat egin dezagun, bihot zer da gaur hortxe e, plaza plazatxikin jarri dezuen karpa horretan biziko dena. Uh, eta bueno, guk itza eman nahi izan diogu e, gure erriko haitxon argunei, eta orduan bideo bat e, proiektatu behar dugu horretarako, elkarrizketak memoria taldetik bada pare bat urte e, itxen hasi e, ginela. Eta gara iartaz, beraiekin iztegiten duen, danak egin digute e, jesuz guk handataz. Berat... E, Habi horiek hartu ditugu eta bideo bat e, osatu, osatu dugu. dugu. bat minutuko bideo bat e, proiektatuko da eta hor ikusiko dugu e, historia nola bizizian e, errin errin e, zehar. Eta harrigarri edana da aitona mon hauek beraien arten e, gai hontaz hitze e, gabe egotea 80 urteetan, baina danak berdina nola e, isladatzen e, diguten. Hori da nere ustez e, omenaldiaren e, zati e, Garrantzitsuna, eta ondoren noski, ba e, udalak batzuk esango ditu olargi taldeak ere bai gazteek ere e, dantza bat sortu dute herriko hamar gaztek e, e, gaioni lotuta beraiek ere hitza izango dute eta bueno hola holako ordutxo bat iraungo dunekitaldea izango da bihotzora indela urteterdi inguru bestekitaldi oso unki garri bat bizi eta ezagutzeko aukere izan genduen e, ataungo o parkatu ola berriko gudalean martzelo lasa zeberioren e, gorpuzkiak e, e, mantziren, e, gaur Jesus bujandari omenaldi egingo zaio, e, alakoekin zerbait borobiltzen da baina ez da bukatzen, ez da zertan ari da, olargi elkartea auraintxe, eta zer du biharko buruan. Ba, Olargitaldea, ba, esan bezala, lanean ari da, bat ez hori herriko haitxona monan eh, testi jasot, bideo zere bai, eta garrantzitsuna izan da, eta pozgarri, eh, beraien etxeta juten ganean, danak, danak, eh, atea zabaltzen digute, eta askotan behaien bihotzak ere baita zeratara, ez eh, hori da, eh, garrantzitsuna. Eh, Zertan ari gehan, zientzia taldekin zientziataltekin lanen nahi geha, beraieke arxibo lanetan, bai hemen, bai eleizako arxibok, arxibo militarrak, zerrolen, eta bar, guzti hori e, lantzen nahi die. Baina, e, badaukagu hortxe beste proiektu bat, eta gotzua da, e, gure herrin jurre hau zua daukagula, eta jurre hau zuen, mila bederatzerun, aberro e, jende asko, e, etorri zan, espainiko lekuez behin izatik. Gauza da, konturatu gerala, Haiiek ere eh, gerrako galtzaile izan zirelako etorri zirela eh, onea laneako beharra eh, zutelako Orduan, iruditzen zaigu, ez bakarrik gure herriko e eh, historie, baizik eta beraien historiak ere isladatu behar digula. Behaileke herritarrak die eta eta gure proiektuk ere hori landuko du, eta segituun beraiekin ere lanean hasi be Sede Raviots bejonde izula, eh, so, aipatzen sentuen jendeak bere etxeetako ateak irekitzen dizkigu jendeak eh hitzegin egiten du badago horretarako ere behar bat, hainbeste urtetan eh isilik mantendutako hori kontatzeko behar bat. Nik gusten dut baietz. Eh harrigarri da hainbeste urtetako kontukin inoren ajutentzeanen nola erantzuten dituten, nola gogoratzen duten Eta askotan, e, zuri erreparo pixka bat emate ematezu zerbait galdetzea, ba, minduko ote dan o gaia mingarri xamarra izan daitekelako, baina haitxona monak ez hitzegin e, nahi duten ikustetaz badagola beharra. Eta beharra gaurko ekitaldin ere isladatzen da. E, abuz, a, abenduan amasileako jarri gendun e, izen emateko ETA, zuk esan ezun bezala segurtasun neurrik eta e, mantendu barrialako, tantola berezi bat e, behar E, ekitaldik eta beela berelaxe ehunda hamar pertsona e, e, izena eman Horrek badu e, badu zeresana. E, nere ustez jendek badu beharrori bai horta zitz egiteko eta baita ere erreparazio ekintza hauetan e, parte hartzeko. horzaudetenak e, horttz dute eta horrez gaudenok ere bate egiten dugu gaurko... Omenarekin egiten dugu Jesus Bujandaren oroimenezko ekitaldiarekin, eta Jesus Bujandarekin batera alabari ere eskua luzatu nahiko nioke. Kontatu zen idan orain dela gutxi, ez da. E, Gari onotan, badirudi, mm, zenbaitetan gara iziristen ari gara eta beste zenbaitetan bala ba, suertatzen ari delako pitkin bat berandu, ez da. E, badi joak igun belaunaldi bat e, delako. E, aitaren omenaldi ekitaldi atzeratu egin behar izan da. Ba, Egoerak alabe behartuta eta tartean e, orain dela hilabete gutxi grabera alabailtzen ez da? Zena hondie hartu gendun. Gaur hemen izango dugu e, Josemari bujanda, Jesus bujandaren zenea, baina guzti hau prestatzen hasi ginean, e, sara bujanda ere bizitzen, eta gure asmoa gaur e, familien bestekide e, guztiz gain, beraiebik e, hemen e, e, e, egotea zan. Zena izan da, e, azaron e, zenduzan, eta pena handi hartu ba hau ezin ikusi izana. Aspalditzetik prestatuta geneukan guztia, baina utzi ta utzia eginan, izango dugu aukera hobea ho egiteko izango dugu aukera hobea ho egiteko, eh baldintzauetan ez egiteko, ba lekin, segurtasun distantzi eta bat, baina, hori bueno, gertatu zanen, esan genuen, inen berdeu, eh nola hola eta segurtasun neurri guztik bermatuko ditugu, baina inen berdeu ekitaldi hau eta hemen gaude. 2020ak e, denon memorian arrastoa eskutziko ditu bat garrantzitsua hauexe. olargi elkarteak eta Olaberriko udalak Jesus Bujanda Martinezi Abenduaren 26an homenaldia egin zion. Biot behondeisula eta segi horrela ederkiarizareteta lanean. Eskerik asko iratzi eta eskerik asko aukera hau emateagatik. Bi esker Nenis ha, Haci b глasernaiz Niba sanz batnaiz Haiski beletik Itxasura lauzikad Doan Eneta Wagyi Euskaron erkariek Eta iengor... egiten ari diren lana asko dira bazterrez berdinetan e, gaur egun iraganari memoriari tiraka lana hondi egiten ari diren e, elkarteak, erakundeak horietako bat e, hola berri? Bai, ikaragarria e, sentiberatasun handiz, mimo handiz eta eta bai, iragana Besarkatuz, ba, etorkizuna hobea izan badinez, da, dinazta. Baitakatik, Jesus Bujanda Martínez familiari besarka da estu bat. Guk ere bat egiten degulako Jesus Bujandaren memoriarekin. eta honen iltzuten mila bederatzion eta ogeita masiko abuztuaren bederatzean. Bianan jaioa hola berrira etorria. Ata hongo ariako ierrira zuten. Irlandako dako, meok euskal Zer eta ezberdin berdin pentsatzen zuelako? Gure aprestiz beteko dugu geroa. Bera resko arparen enzun itsalean eginen ikusi Soortu eta hasi eraikitzen. Bizkaiko eu kalien tzeera ta inor inor ezzu Ekaitza buztu bukaeran, e, hementsitaka aurkeztu nahi izan genuen hamak taldeak, plazara ekarri duen egiaren arnaza kantua. E, Olaberrin bertan esan gogu nuke sortua. Dela kantua Olaberriko Antonio Barandiaren eta Jose Angel Munduatek egina da. Amak talde ederrak eraman du musikara eta Olaberriko dantza taldeak jarri du holtza gainean e, dantzan hori ere beharrezkoa ez, beharrezkoa eta ederra e, artearen bidez, artearen adirazpen ezberdinen bidez, alako gaiak, gizarte, konpromiso sozialeko gaiak e, jendarte eratzea. Bai, egiten den lana alez e, eta txantxaz txantxa olatu itxura hartzen nola joaten den ikustea ederra da ez, gero ba itsaso bihurtzeko eta bai e, ekimenok e, memoriari esku emateok e, ezinbesteko dute, ez ezinbesteko dute e, kantua, e, literatura, e, adierazpide ezberdinak ba bisualizatzeko, gizarteratzeko, e, indar eta eta hori, ba, iraganean ziren zauriak ba, orainetik eta etorkizunean orbaindu daitezen. Badezu ekaitz, eh, amak taldearen aditzerari badaukago gogoa beraiekin eh, solasean eh, aritzeko, Kris, eh, Kristina Solan hori gombita luzatu dut gaur kontzertua dute, eta bon, orain txaiatzen eta rapatuko nituela eta, eta ez zin eh, bere hau irratira ekarri, Baina egingo digu, 2008 batean egingo digu e, elkarrezketa harituko gara beraiekin ere basolasean e, sortu duten e, zer ederrori ba geurerek hartzeko eta geurekin partekatzeko. Bai, e, ba dut aditzera eta oso gustora entzuten dudan taldea da, lehenago ere ba duela ogei oitagos bat urte, nor bere aldetik e, aritzen zirenean ere gustora entzuten dituen eta orain e, lau ama oltza berean musikaren indarrez elkartu direnean ba oso gustora entzuten ditut bereien kantuak. Amak taldeak eramandu egiaren Arrnasa musikara. Antonio Baraniaren eta Josean gen munduate Oolaberritarren denak dira hitzak. zuten ere ir askataz un desion. Amarlagunek eraman dute kantua, dantza seber maiza, kaixotan geto horritakara. Kaixotan. Eta amarlagun horritakoa da, seber ola berritara. Bai, alasenaiz, bai. Seber nola izan zen prozesua, pentsatzeta lako egun batean, nola elkartea, zuekin harremarenetan jartzen da, eta kantua ujartzen dizue eskura, zer nahi duten kontatzearekin batera, alako zerbait izan zen? bai, gutxura edalazio zantzen ez da, Olarki elkartu elkartea murekin jarri harremanetan, eta, bueno, ba, eskatu zioten ulagarritu e, dozema ikastik, ba, ea elkartuko guenakena, ba, dantza bat sortzea, ba, kantua guenari hartuta.: Pentsatzen dute gaiaren bueltan ondoren e, asko jantzi dela xeberreta asko jantzi dela taldeko dantzaritako bakoitza. E, hau zuena eskuartera iritsi aurretik, e, xeberrek zertzekin ze, ze memoria historikoaz orokorrean ze ze olaberrin gertatutakoaz nola iristen da gaia zuen artera Bueno, hizian e, aurretik ere gaia jakina izan gure inguru, baina bai, bat detaile gutxi samarrenduzkela kaso eta ba bueno, ba, dantza haut sortenarira da, ba bat ba, interes hori ere ba geia horretse eta bueno, ba aurretik zuekin jakidetzen diotz eta Jose Angel eta deso tema jo ere ba bueno eman bari eta bueno ba oso kurtantzen gurehaien e, beraien beraien kontu bezka eta hortazaparte ba bueno, gure etxetan ere bai ba, gure hamunai edo edo jende eldui ba laraiaitan e, bagertu botik biztanzu ustebai ba galderak ere sortu da ez kidugu eta ikisan ba bueno transmisio horrek ba ba emandigu ez ta dantzak emandezake na baina gihago eh mm, sormena dago atzean dantza bat sortu behartzen duten, baina ez da sortze utzera mugatu ez da, da dantza uci bat sortzea esanai handiko gai bati esanai handiko dantza bat eh sortu behartzit zaion eta pentsatze ta ardura hori ere sentitzen zen utela zuengan Ja, duia da azkenen bueno, gaia e delikatua da eta bueno, ba, oso gertutik ikutzen dio jende asko gai honek Eta, bueno, bat entzan bat hori da izlatatuna egendu, nez? Eh? Bat, pixko bat, gertatu zen horren eh, bueno, ba, izlada, ez da, egin egin unten zaurren bitartez, eta pixko bat, ba, ba, e, bueno, emozioak emozio ditzela baita ere, ez da? Egoera, bizitakoa, gordina, e, mingarria, hori e, pausoetan mugimenduetan, nola dirazi? Nola dira sido zu e orain txirratean gaude, dantza ezin degu e, ikusi kantu entzun degu, pizkat irudika dezagun ze ze adirazten de nonolakoak dirazuen e, mugimenduak kantuaren dantzan. Bueno, alde batetik, ba, ba bueno, nahiko garbi utzi nahi genuen, genun isla edo nahi nahiztun, ba bertan batu dela, ba ildako gendea batziola eta horregera indutazen, ba bueno, familia horte orainola bete eta gero bestetik bait ere, ba gaur egunea ekarri fiska bat nahi nahi hone bueno, herritarrek ba, elkartze horri, ez? Ba irudikatzen bat eman. Ni gustu hartan oñar jugela batepat eta bueno, ba, ba gure dantzeko jakituri apur horratik ba, ba, bueno, ba sentimendu da ilusia hondiz ba forma pixa bateman. Kantziak orokorrean e, beltzak arrasto zuriekin, baina dueluaren irudi beltzez jantziak, ez ezta? Ba, leotetik, dueluaren irudi beltzez jantzi da bai. Baina bestetibaitare oso esan guratxu alpargatatzuri hoiek, eta toketxuri hoiek ez da. Ba, esan ba nahi hau un diudelako baitare horreimen historikoan tan. Azkenen, ba, alpargatatzurikin bat zio lako horre, behal motura zuzen zuzen bat, eta bueno, hori ere antarekerne izan duk. Las gaunestren zit sentenkantu aukerrezpanago areriaretuan nolako izantzen harrera xederren nola jaso zuen hortan ere pentsatut urduri izango zinetela zuen barne lanketa hori erakusteko eh, momentuan eh, nolako harrera izango gote zuen ezta eh, bai kantuek eta baita dantzak ere nolako izantzen harrera bueno harrera oso on izantzan espero ta baina hobea cinea gainezka izan genuen eta bueno azkenen eh, Ba, baitare, ere hor hamak taldea bazen orratetik ezta emanaldi oso azkenen beraien izan eta bueno, ba, bueno azken bueno ba, gure ingurutan ba asko azale ba, taldea da eta bueno ba, baita ere ba memoria historiko talde horrek aurretigindako languzik ere ikuste eragin zuzena izan antzola ez hola berri asko, jeltiztalako lastea ba baitare, eta gero azkenola berri talasko bat lotura historiko zuzena duten biherri dienez ba laskaotarrek ere ba nolabaitean parte ikuste sentitzen dutela Xeber, amaikak eta laur den hasiko da... Ola berrin Jesus buhandaren oro ekitaldia. Gaur ere bertan izango zarete dantzan ez da? Bai, alaxe da, bai. Ez gendune aukera galdunai. Holako ekitaldi baten, ba, ba, uno, gure partitxoa, gure aletxoa jarren egen un. Eta undo, bertan izango, egin gaur egin gaur eta prestatzen egin hartu edo. Ba, Xeber, behon da izuela. Zoi ere egindako lan ederra da, kantu bidez... Dantza bidez, memoriaren transmisio hori ere eratzea eta gazteak transmisio horretan bete betean aritza. Bejon da izuela egindako lanagatik zorionak eta bueno, e, bai, gozatu, gozatu dantzan eta sentitu. Gaur ere hor bilduko dezuen guztia ederra izango data. Osondo mi esker. Joaur. antzungabea ez handu nekaitz egiaren arnasa kantua amak taldeak eh oltzaratua ederre ez da eh modu zuzenean gauzak garbi esatea zenbaitetan garrantzitsua da bai antzungabean nintzen eta izugarri gustatu zait e, letrak e, oso ederrak dira eta oso oso ondo kantatua dago asko esaten dute esan berrekoa esaten dute tapakirik gabe Bai, esan beharreko esaten dute, argi eta denokulertzeko moduan. Ba, zorionak, zorionak amak, zorionak Antonio Barandiaran, zorionak hoxan jen munduate, zorionak e, olaberriko taldeko amar gazte horiei eta zorionak, zorionako zorionak largi elkarteari, augustia aurrera ateratzeko egiten da zuen lanagatik. Ederra bihotz kontatu diguzun proiektu orantxa esku artean duzuena. Irurogoigarren amarkadaren bueltan Espainiako zoko ezberdinetatik ere etorri ezkibulako zerbait egatik. Eurenak atzean utzita. Eta hori ikertzea eta hori lantzea ere ezinbestekoa da. dural dia la mia cauta tutta coi Betetzen chamurgi razen ditu Zerrokiak Amurraia Izkuntza berdin bat Ibaiertzeta Ekaitzu antxe telefonoz e, asinez berarekin hizketan eta aztu ikentzait bere hau txek ratiratu egin beharte dela entzulek ere entzuna dutela. aner peritzek zesaten duen jardungo nuen bestela goiz oso anberarekin izketan Bai oso iztun da aner eta eta bain merezi du merezi du ere entzutea Gaurkoan ba Gaurkoa begir... ere badaukagu arrazoia berarekin hitz egiteko Gaurkoan askotan bezela Eguna bezala suribegi Estitzen galdetu eregin pentsatzet bat egingo zendutela Abentuaren 18an errendekin bertantzen sari jasotzen Bai bertan zen eta elkarrekin Itzaspertu ere egin genuen, aurretik eta ondoren. Eta santzen nion, ba? Ikusi orduko? Ba, zorionak eta asko poste nintzela. Zorionak errenterikoa eta zorionak? Aste aseuko kokatu gozu testu inguruek errenteri Zapirain anaiak bertxopaper lehiaketa abenduaren emezortzian zinetenean aner eta biok saria jasotzen zenbagarrena, zer biltzen du Zapirain anaiak bertxopaper lehiaketak urte asko dira? Bai, e, Euskal Herrian bertxopaper lehiaketen artean tradizio handienetakoa duen lehiaketa izango da Baixarri-sariarekin batera esango nuke. E, hogeita amabigarren aldia dau, Zapirain anaiak bertxopaper lehiaketa uspatzen dena. E, Bi mailatan e, antolatzen da, amasei amazazpi urte artekoa, e, lehiaketa horri Ibon Zabala, bertxopaper lehiaketa deitzen zaio, azken urte hauetan, eta Zapirain anaiak amazazpi urtetik e, gorakoentzat. Eta bai, antxe ginen, e, anerreta biok, zapirain anaiak, bertxuapela iaketako saritu bezala. Eta txikitxoetan e, bi errenteriar, e, mara legor buru, bigarren saritua izan zena. Eta lehenengoaren izena izen abizenak orain txe estitut, estitut buruan, e, bertsoaper bikainak e, idatzi zituela bai. E, hori, e, azpimarratu genuen, bai, anerreketa biok... E, Gainera Xempelarreniak guriak egin du doinuan dotore, dotore idazitzako bertsonerta. Mm. Aranperitz, gaixotan eshotamietorik eta kara tasadionak? Egun honen eskerragasko. Eh, are nintzen ekaitz entzuten eta are nintzenaldi berean eh asteasuko Peio Mario Taino zazpigarren bertxopa perleaketako eh, kronika irakurtzen, eta bietan bat egiten duan erperitzek zorionak eh, bi aldiz, gehiagugatik ere esango nizuko zorionak, bueno, bi bertxopa perleaketak obek lotuz behintzak, bi aldiz zorionak ilabeteko bueltan gutxi gora bera. Ezkerrik asko gai. Iturria ez da ahortzen, eh, aner, eh, betiko gaia ez da eh, idazten duenari, Bai prosa, olerki, bertxopaper, ari denari, jardunean da bilenari, eta gainera, emaitzaunak lortzen dituenari, iturriaz da agortzen betitago? Zer esana? Bueno, iturria agortzen da. E, gaur egungo go, iturria badakik unola funtzionatzen duten, ematen diosu botoiari eta geratu diten da. Eta, gero berriz ere martxan jartzeko, berriz botoiari eman barri izaten zaio, ba. guberi alaxe egin zen gara, botoia bilatu naian eta eman nahian, Eta baina zitaba, alden beste, segi arregia da, askotan bilatu egin behar dela. Baina, bueno, e, botoiari eman eta ura botatzen duen bitartean ezkara kejatuko. Zer behar du sortzaiek? Zentsumenak adi? Bai, eta eta gogoa. E, Naia, ez dakit, niri askotan sentsazio ematen zidan e, bueno eta asko esaten da eta nire kasuan mintzat ez da hala e, ez er sortzen dela eta ba eh ideiarik honenak beste zerbaitetaraz hautenean eta niri mintzatale zi gertatzen denik egia da jarri egin berriz atzen eta alegina egin eta benderan denbora denbora eskaini e, inspirazioa estutuste etorri egiten denik baizik eta ekarri Lehen ere izan azinen, e, zapire ina nahiak bertso paper lehiaketaren bueltan e, errenterira joan etorri egina azinen? Ba, uste dut, horrein dela, dexente demora, horrein dela bost urte edo izango zen, e, izan nintzela, an, ez da ki seguru pentsatzen dut, hortxe izango zela, bertso paper batzuekin errenterian izan nintzela bigarren sari bat jasota esango duke, Baina ordutik ez e, egia da, bertsopaper sariketak nahiko bueno, jakineak izaten direla edo nigoin ala izaten ditut ba udaran batzuk eta gero tarteka tarteka eta hau orain arte ez da egon nire urteko agenda horretako plan horietan, baina bueno, aurten agertu zaiz eta jakin dud bat zela, eta egia esan uste dut bigarren aldi izango dela esko jota. Etxera, besapean txantxangorri hartuta joan zinen? Ez, txantxangorriak aitzekera mantzuen nik sobrera bakarrik. Hori zaten zidean ekaitze nuka ez, ez, ez txantxangorriak nubailenengo sari irabazten duen, alentzat, polia da ba, nera? Ba, haigo, haigo, txantxangorriak bera oso, polia da ikusi duen, eta indiria pizkagate mantzidan. Esan egin beharko diegu, euro gutxixiago bat dire sobreran, txantxangorriak etxerera matak nire zidula. Hori, hori. E, zer ieldu dio zuaner, e, gaiak gu jarri diozu zu sortari nor dago gu horrene atzean, zer biltzen du gu horrek? Bueno, e, ez dakit, esan behar nuen gu asko gaudela, e, esan behar dut, behita ere nahi hau nukela, e, gu bagunde eta ni neu ere estanengo baina ez egita askotan zen bateraino garen guere gu horren parte bueno pizkara da eta zalantza askorekin eta zalantza eh ba bueno gizontasunari edo gizontasunetik neurri batean idatzitako sorta bat ba azkenaldian bueno udaran edo idatzi nuen edo udararako edo eta gara hertan decente presenten eukan gai bat zen eta ba bueno, inguruan E, horrelako orrelako gaiak eta asko bizi nituen eta asko pentsatzen ari nintzen horri buruz eta piskat hori buruz da ba, ikusten duelako eh askotan ba bueno gizontasunez eta beldurrandierekin hitz egiten dugu eta uste dut ondo dagoela hori ere baina mm, bueno, konturatu nintzen akaso horren euskarri handiena gu hori dela ez taldetasuna ba E, askotan eraikitzen dugun hori edo eraikitzen dugula badakigulako gehiagok ere eraikiko dutela eta horri eusten dion jende asko dagoela eta ba, gu hori da hainbeste e, ba, kritikatzen dugun eta kritikatu nahiko enuken gizontasun horren barruan sartzen garen gehi egin bilduko binateke horrakaso Aipatzen zen duen, anera, inguruan bizitzen ari nahi zen, ikusten ari nahi zen, zer daba inguruan gizontasunaren bueltan egosten ari dena? Bueno, ez dakit, e, egia da, ikusten duela, azkenaldian nik ere, bueno, aldaketa de xente tokatu zeizkit inguruan, harremanei begira eta batez ere, eta egia da, bueno, gure inguruan nik sortea ondia daukadat, Inguru horiek bat baino gehiago ditu dela eta pertson ba, bueno, e, munduak ere inguru handi bat eman didala eta e, oso desberdin bataakaso herrian ba, edo topatu durekiko ez, eta eta orain unibertsitatearekin eta beste bat ere bai eta e, egia da antzematen duela alde handia lekutik lekura eta ni hau ere oso desberdin kokatzen nintzela inguruan dukan, e, jende horri begira, eta sensazio ematen zidan, ba, bueno, umetan eta eta gaztetan eta kontzientziazio nera bezaruan, eta batez ere, kontzientziazio lan handia egiten dela ematen duela horrelako gaiekin ere, baina gero diskursoa guk geuk oso landuta dukagula dirudien arren gero akaso geitxo kostatzen zeigula, eta praktikan bene-benetan, ezerran dirik, aldatu ez dugula eta ba bueno pizka bat zalantza horretatik idatzitakoa da Bertxo sortak galdera potolo batekin hasten da gizontasuna gara edota gizonkeria daukagu euskarak ematen digu. aukera atzizkiekin jolasean hitzasiera e, berari e, esainaia alderatzeko eldo aldala aldaratzeko e, gizontasuna gizonkeria <laughs> Bai, bueno, atzizkia joko ondia maten dute egia da, sorta bera, bueno, leleengo bertsoa erabat dago galdera ikurrez beteta eta denak dira galdera, que hortik aurrera ere deixente daude, eta bai, bueno, izoku egoki eruditzen zeidan azteko ere, e, bueno, azteko kokatu egiten duelako sorta bera, ba, gu hori zer den ja leleengo lerotik da, eta gero tasunakeria eh benetan zen bateraino den gure zen bateraino guk erabaki dugun bueno horrek ni gusteu galdera horrek berak ere desente izan dezakela atzean eta ba bueno egokia iruitz ere eta kokatzeko ere Galderak dira anerren gozamene iturri galderek bizi dute aner erantzunen bila horrek Bueno, e, erantzunen bilea edo galderen bilea ere, bai... E, galderari galdera egitea ere oso politia gustatzen guztatzen zait, bueno, eta akaso uste dut hemen ere enfokea asko dexente kokatu nahi nuela hortik, eta bueno, guelta asko eman izkion, eh? baina e, enfokea aldetik sorta hontan menzat nahi nuen e, galderetatik eta zalantza horretatik, eta jokatu, ba, bueno, Fiske bat, ziurtasunaren kontraheri bagara, ez du gulako ziurtasunetik egingo ez da. Eta, ba, bueno, galderen jokua oso egoki iruditzen zitzaidan, eta gero, e, asko, hemen hori, galdera asko dago, akaso erantzun behar ez dutenak, edo erantzun zehatzik eta ziurrik bilatu behar ere, ezke baina galderak berak eta pentsarazteak berak gauza asko alda ditzakela iruditzen zehete. Izarren hautsa doinuan, e, aukera polita errimekin eta jolasean aritzeko, guztuko adezu, tiraka-tiraka e, irakurlea edo entzulea arritzea, herrima doinuen aukerak eta horretan, obi horrek harrapatu egin, hau? <tienezitzen> bai, e, horrelako asko dago asko sartzen saiatu naiz. Egia da, lehenengo handia dela esango dute sorte bat izarren hutsan idazten duena, eh. Eh, bari herrimei begira eta kapricho de gente da uedo orrelan bilatutako gauza asko eta egia da jokurrek horrek eh beten hauela eta baduñoek berak asko laguntzen dua zenbatean hori. Herrima asko dira, eh bertan eh herrima bat baino gehiago Daude, e, bi puntu seguidan dauudenetan horradi bezerrima me esutzeak eta desente de ematen diola iruditzen zaite eta horrekin jokatu nahi izan nuuen eta ba hori hobi hori edo bertso horta hamertan logi herrinatzen dut eta horire ba, gustatzen zitzadan etagun bueno, horrelakoak sartzen saiatu naiz e, ba, uno jolasmodura ez esan daitekeako di berean jolasuz edo behinzat horretan saiatu naiz. Badakit bertso sortak hartu eta gitarrarekin batera kantuan e, aritzen zarela, e, sarituak izan aurretik ere bai, e, bertso sorta paperean idatzi eta leihaketara bidali aurretik, kantura eramaten dituzu gitarra hartuta, ea belarrian barna, nola sartzen den bertso zuk zuz zero horrek somatzeko? Asko, asko kantatzen ditut bai gitarrarekin gabe eta denetik bertso bertso esan nonuke kantatzen joaten eizela. E, bueno, bertso idatziak, idatzi dira, eta hori ere uste dut aldarrikatu behar dugun zerbait dela, e, askotan, ba, bueno, batez ere, hauskoan e, erabiltzen, edo erabili ezin diren, gauza batzuk erabiltzak ez ulako idatzi ganez, ba, tipografia eta kontu horiek, gauzak asko aldatzen dituzte batzuetan, eta badirudi, bueno, e, esan izan ditu, eta bintzen niri, bain edo bain. Akaso, entzunda eta niri, nire ni ados nago eh? gauza batzuk badira entzunda ondo ulertu, ulertzen estirenak direnak, ba, sorta idatzietan ere baina uste dut hori dela justu idatzieak daukena bertso paperrak dira bertso idatzieak dira eta irakurtzeko egindakoek dira irakurri dela kantatzen dira eta doinu badaukate eh? baina eh uste dut idatzieak ere ematen diola Eta gero kantatzen ditugu eta kantatzea ere oso polita da eta nik ere hori asko goztazten dut. Eta kantatzen ditut eta belar ere nola sartzen den gustatzen zuen, baina e, biak batera gu da. Idatziak baldin dira kantatzeko bada gude, baina irakurtzeko ere bai. Guk oso gustora irakurtu dugu eta pare bat bertso gustora ere entzungo ditugu beraz, aner nahi da Gizontasuna gara edota, gizonkeria daukagu. Karga sentitu nahi dugu edo, hartu nahi diegu kargu. Bilakatzen aldugu ar-arro, beldurrak beldar hautsak zigarro karpediemak dejagu. Gurut ziltzatu diguten hori, eroso aldara magu. Boteretik zer ulertzen dugu, zer da traba, zer da tabu. Hain sentitzen algarat aldeko, Geure kontrako edo aldeko, Zein gerratako soldadu, Zergara gizon alaku. Maiz ez algarak guk jarritako, Amarruetan erori, Segur guztiok baina, Nork itzegiten du ongi. Tarteka sortzen zaigu enura, Egoak mozten dituen ura, Izan aldaiteken txori. Gua anaidi da, Eta ana idia alobi. Takua ubada bere izkeria. arrobi. Besten beldurra pizten duena. pribilegio dun altsuena. Biolentziaren hobi. Isanaya du ori Hau txar egun batean, bilakatu zen bizigai Hau txartatik anu... Anerregun labukatuko du, bimila eta hogeia urte, no labukatuko duzu kantuan? Bai, zeiatuko gara kantu, mono, ez dela ondo ondo no ez da goela ere sandi dute, baina, alden lekuetan eta alden bitartean kantuan zeiatuko gara, bai. Sormen lan ederrak utzi dizkie ikus entzule irakurleian herperitzek 2020an 2021 2008 batak ere asko ekartizela. Ba hori da ehala den. Mesarka estudat eta muxu bat eta bueno, gozatu, gozatu bizitza ederreta. Bestea dueltan, ondo do segi? Menperatzeko <tusurra> premia burruka hortan bizi da eta orido beregia ekintaekin bilan... pentsatze tekaitz alakoetan alako lagun eder batekin bat egin bat egingo dezula jakin sariwanaketan eta irrika zekotent ark sortutakoak ezagutzeko ezagutu zenituen pentsatzen sariwanaketan bertsoak kantatuko zenituztela ezagutu zanituen bertsoak eta zesantzen nion anherri ba bai E, irrik egoten gara, ezta, azken batean e, lehiaketara guk bidaltzen ditugunen berri bakarrik e, izaten dugu eta eta tira, e, besteren bat saritua baldin bada, ba, irrik atan egoten gara ba, bertso sorta hori irakurtzeko eta entzuteko. Eta banerren kasuan, ba, entzun eta irakurri nituenean, ba, bikainak zirela. Izarren hautsa txar, doinu ederra da jolasean aritzeko bai polita da ta nik ere saiakera pare bat egin izan ditut eta eta asko gustatzen zaidan doinua da normalean beste doinutan neurri batzuek eskaintzen ez dituzten bideak ez eskaintzen dizkigulako batez ere herrimen aldetik Zapirain anaiak aurtegoentan etxeko txantsangorriek ze zuten ba Beste bat nahi dugu alderako? Bai, e, negu agorra zetorrela, eta <risa> kompainia berrian aizutela edo. Bai, e, azken aldian ere esan du ezta, e, bere agendan ba, urrutitxo e, izaten zuen e, lehiaketazela, eta aurten e, inguratu duela ez. E, nik presente beti izan dut, Bainoanerrek bezala nik ere udagaraian idatzi oi dut batez ere eta suerte hori izan dut orain artekoan ba idatziala eta leiaketetan aurkeztualahan nire bertso sortak sarituak izatekoa ez da. eta behin ikasturte hasita ikasleekin eta murgiltzen izenez ba ez dute propio Zapirain anaiak leiaketarako sortarik idazteko tarterik hartzen Baina urten gontan, ez dakite pandemiaren ondorio edo ba, denbora gehiago, eman dute etxean eta jarri naiz eta, eta, eta banuen banuen gogoa, ba, lehiatzeko moduko sorta bat idazteko, eta ara. Zenbat urte dira? Ba, behira, e, duela hogeita zei hogeita zazpi urte, E, iritsi nintzen lehenengoz errenterira, zapirain anaiek lehiaketan, txikitxoetan atera nuen, lehen dabeiziko saria eta ondoreneko bizpeiru urtetan ere gaztetxotan saritua izan nintzen, eta helduen mailan ere bigarren sari bat bai eta lehenengo sari bat ere bai, 2002an edo 2002an. Gero badakizu, ba, ma bi amairu urtez bertsosortarik eta idatzi gabe izan intzela. Eta gerostik, ba, azkeneko lau urte hauetan, ba, esan dizu dana. Ez dute sortarik aurkeztu izan, eta banuen goa, banuen beharra, banuen naia, ba, erronka horri heltzeko eta bertsosorta eder bat idatzi eta ez. Nik badut irudi bat buruan, trenean biok erren Ni saria jasotzera, han inguruan zen Rufino, eztagi orduko hartan zuk saria jasotzenen edo ni laguntzera joan zinen eta irudiduradut nik buruan. Bai, ere gogoan dut, eh esango nukezuk txiki e, gaztetxotan irabazi zenuela eta Rufino zela e, elduetan irabazle eta adinagatik esango nuke niri segurazki heldutan leihatzea zeoki dala ta urte hartan ba eznuela saririk atera eta zuri laguntzera joan nintzela, bai. Ori horien Tren, bera. <laughs> ba, Santotoma segunez edo buelta hortan segurazki. Inguru horretan izaten da beti, ezta, saribanak eta. Bai, garaitsu hortan bai. Ordubiak eta laur den. Ala jarri dio titulua, bertso sorta irabazleari. Bai, e, askotan e Buruari bueltak aibiltzen gara ez, e, bertxosortari izen buru jarri eta bertxosorta alaxe asten denez eta bertxosortaren mamia ondo biltzen duela iruditzen zaidanez ba, ordu biak eta laurden. den. Ordu biak eta laurdentan denetan, da? Azten da itxaron aldia, noiz arte? Itxaron baino gehiago, itxaron prestaketa eta ez dakit gutxi asko, ba, zortziak aldera edo. Bukatzen da itxaron aldia eta etxerako bidea berriz, jon zaharraren laguntzaz. Mm, Norbait espero zen nuen, norbaiten zain zeuden den, zerbaiten zain zeuden den, den bora tarte horri, hori, norentzako? Ba, ustez bikotek ide, ez? Eh? zen horrentzako eta itzordua adostuta nuen horrentzako eh itsordua jarrita genuen kafetegi batean eta bueno ba urduritasun horrekin e, bikote hasi berri xamar batek ez e, eragiten duen e, urduritasun irrika maitemin hori artean dela eta denbora aurrera doa ezta eta puntual iritsi nahi eta puntual iritsi kafetegira baino Demora aurrera doa, baina da ez da agertzen. Oh. Gai, gaiak berez, berritik e, ez du askorik ez, e, gai arrunt xamarra da, e, asko idatzi da, ba honen inguruan, eta horre segatik, ba zerbait berezia egin nahi nuen, e, betikotik atera eta islatu ez, e, minutuz minutu, e, desesperazi hori, urduritasun hori, e, antxi eta teori, eta nikuste horretan asmatu dudala, ez? Eh, jolas bezala hartu dut. E, ondo pasatu nahi nuen, bertso sorta idazten. Ez dute beti lortzen ondo pasatzea, eh, sufrimenduaren eta gozamenaren tarteko zerbait e, barrentzen zain normalean, baino bertso honekin eh helburu hori nuen eta hasita buka gozatu egin dut. Nolabait Tetris moduko zerbait egiten saiatu naizelako, ez? Eh, Bertxo bakoitzeko lerro bakoitietan ordua zehazten saiatu naiz, eta erronka zen, ba, e, lerrotik lerrora minutu batzuk gehiatu behar nizkiola, baina ez minutu gehiegi ere eta ba, zazpik bisilaba ditu, eta bederatzik ba, lau ez, eta nere buruari ba, tramparik ezin zinioen egin nahi, eta ordu guztietan eta jarri nahi nuen ez, ordu biak etala orden, eta ez ordu biak eta, saspies orduan bueno tetris moduko zerbait te proposatu nion nere buruari lerro bakoitietan orduak zehaztu eta lerro bikoitietan ba deskribatu, zehaztu, e, barnea hotzei leku egin. Izan ere horrelakoetan bestentzako izan behartzen denbora hori norberarentzako denbora bihurtzen da. Bai, nikuste <laughs> aitzaki horren bilaen bila la ez azkenean e, bestentzako zen denbora hori Neuretzat hartu eta bertso sortza hauek idazteko aitzakia eder bihurtu zen. Esan Esanai noen zailegote horretan barrentzen diren ausnarketa horiek pentsamendu horiek burura etorritakoak jarri dituztula paperen? Bai, ta bestela ikusten ez ditugun, entzuten ez ditugun irudi eta hotsak, ahotsak, misipenak E, konsienteago ez, e, egiten ditugu geurez, konturatzen gara ba alboko mailan norbait dagoela, konturatzen gara e, kafetegiaren leioaz bestaldera bizitzak aurrera jarritzen duela, autoak pasatzen direla, motoak pasatzen direla, e, kafetegiko paretetan e, kuadroak daudela eskegita, e, buruko ahotsetako batek e, animuak bidaltzen dizula, Bizkizula eta beste ots batzek ba, ba etxitzeko ez esaten dizula eta hori bueno, polita hori bizitza. Sabina maiteko du ekaitzek? Bai Ikararagari ikararagari gustatzen zait Sabina. E, artista handi bat iruditzen zait eta poeta handiago ez eta bere kantuetako bat, ba, inoz dieron las 10 da ez, hamarrak, e, hakakk, haabiak, ordu batak, Eta ez daki egun batean etxean kantu hori entzuten ari nintzela, ba, nere buruari ere esan nion. Ba, antzeko zerbait euskeraz egitea ba, ederra ederra litzateela ez, eta bueno, gaiio honekin bueltaka nenbilelasen ba, ba, orainxe da momentua. Akaso ez da orain artean ekaitze gehien landu duen estiloa ez da, e aititzek bad ohitura, gai bat hartu, azken boladan e, kompromisiozko gizartearekiko kompromisiozko gai bat hartu, eta ertz guztiak biluztu gai horri. Kaso honetan, gila goeldu diozu kontakizun bati. E, hau ari da gertatzen orain, eta gertatzen ari den neurri horretan ari natzaizu kontatzen. Mm, bueno, bai, konpromisoa bagenuen <laughs> elkarrekin geratzekoa, baina bai, e, nolabait, ari nago, idatzitako bertsosorta da, baino sakontasuna ere baduena ez. Arinkeriaz ez. Arinkeriaz ez hori da. <laughs> eta bai, e, gertatzen ari dena papereratu eta eta islatu ez. Unean unekoa, unean unean ikusten dudana, entzuten dudana, barrentzen dudana, sentitzen dudana, eta saiatu bairak urlea di edo entzuleari hori sentiarazten ez. Unezune eta eta minutuz-minutu. Esan, behar bada, e, orain arte ez dut, e, elarazi, baina bertsozorta honen hasia berez duela pare bat urte edo, e, erein zela edo. E, Gipuzkoako bertsolari txabelketarako eta nafarrakorako e, Joanes Ilarregi eta maialenak laguntzen ari zaien, prestaketan, eta okerrezpanago, Ba, bakarkako gaia alatxu proposatu nien. E... Luzaroan zaiz haude, baina oraindik ez da agertu. E, hori da, gutxi asko proposatu nien e, gaia. Eta biek ala biek, elkarrenak entzungabe, gabe, ba, maitasun hitzordu batean kokatu zuten beraien burua. E, beraiekin geratutako... Mutil neska edo bikotekide hori ba, ez zela agertzen ez. Eta nik ba, kanpotik edo esniena izan zen e... Bueno, e, gaia berez zabala zela eta helduleku asko ez, eskaintzen zituela eta maitasun histori bat e, aukeratuz gero hartuzkerro bideo hori Ba, originaltasuna hundirik ez zuela, ez, orduan e, kontaketak izan behar zuela originala. Eta kantuan ari zirela, ba, bertsoa huetako bat bulbratu zitzei eta hori or, proposatu nien, ba, lerro bakoitzean, ba, ordua zehazten joatea, ez. Karo, e, iru minutu, lau minutu hartuta, bertsoa, bertsoa egiteko, ez. Hori batean ba, egitea eta bi iru bertsoa egitea, ba, ia, ia ezin ezkoa da, ez. E berai ekaragarri gustatu zitzaien eta hori xe santzi baden, ezte bapatean saia dela, baino Jose C. Derrra. Ta hor hor geratu zitzaidan buruan eh kuadernoko paper batean eh bertxoura ta bertxoura alatzu zen, ez e, e, lerro bakoitietan orduz ordu zordu joanda, ba bukatzen zen laurak eta bederatzi, laurak eta 10 da, denbora badoa baina gu hemen gelditu gara. Ez, geldituk hor bi esan egizango lituzke, hemen gelditu gara, zutani, baino gurea ere hemen gelditu da, ez hemen geratu da. Eta asko gustatu zitzaidan, hor eta ez dakit, ba, aurten udan eldu diot, e, duela bi urte utzitako horri, sabina ere tartean sartuko zen, eta hor du antzen momentua eta alaxi edatzen nuen. Epa imaiarekin egoteko gaukirarik izan zen nuen, Bai, paimaikolanetan arituz direnekin ez, e, antolatzen arituz zirenak bai, ant ziren eta ikalagarri gustatu zitzailela bertso sorta, eh, oso freskoa dela, eh, ere bai eta eta kolpe, kolpe ederrak eta ondo ondo idaztita da, dagoela helaraziz diaten. 22 bertso sorta ziren, e, tartean Eta, eta ederra da ez e, ikustea, hainbesteko ba, parte hartzea duen lehiak eta batean e, nere bertso sortak horrelako iruzkinak eta valorazioak jasotzea. Kantatuko dizkiguzu bi bertso? 2008ko azken itaka osatzeko? Bai, Hiru e, kantatuko ditut, hola itxiera bat emateko. Edo. Ordu biak eta laurden e, bertso sorta. Eketzgolkoetxeak sortua Zapirain Anaiak Bertxo Paperleiaketan 2020an saritua izan dena. Ordubiak eta laurdenetatik hasten da ni 3 eta 11atik hasiko naiz. 3 eta 11 Asadoa da abendu 3 urak eta 12 Iskabatean alden du, iruraketa amairu gorputz gorpuz bete sentimendu. Iruraketa ama lau, kafetegian barrendu. Iruraketa ama sei, itzal bat dana barmendu. Laurako geitabos gutxi mese paretik kendu. Esperoan dagoenak, ausentzia bat zaintzen du. Esperoan dagoenak, ausentzia bat zaintzen du. Laurak bi azuk rekoiskor, eta kafezne kikara. Lauraketa iru hobe, ezne gutxirekin bada. Lauraketa lau alboko, umen barre algara. Lauraketa bost ormetan, mandelaetan gebara. Laketa 6abairantz goratu dut begirada. da, laketa Laurak bederatzi lauraketa marja da, denbora badoa baina, guemen gelditu gara, denbora badoa baina, Guemen gelditu gara. Bostak ama zazpigutxi, Kupidoren bekario, Bostak bederatzi, Begiak malko jario, bostaketa eta amartiktak, bakoitza sufrikario, bostaketa eta amazazpi, eta deituko banio, bostak eta emezortzi, ezka iso eta ez adio, bostak eta emeretzi, amodio, amodio. Biotzari lanik gehien, buruak ematen dio. Biotzari lanik gehien, buruak ematen dio. Zainan, edarra izan goren, Eguz kizpiak zure itzala Pelarretan marrasten Usu bat larrune Zorinak ekaitz Euskarrik asko Ederra izango da 2008a bata Bai, e, hogeia oso Ederra izan da, eta Oita bata uste dut derra datorrela satuko genuko plastetan 2020 ederra ingenuen oso e, lagunaskoren ahotsak bildugen ituen hementxe irratian e, ahots ezberdinak gai oso ezberdinei eldu siten aurrengoan ere saiatuko gara aurrengoan bueno, urtekoan saiatuko gara 2021ateko lehenengo saioan ere ahots ezberdinak biltzen erronkatxo aterejarri diogu gure buruari euskalki ezberdinak Bildu nahiko benituzkela, datoren larun batean, emantxe? Bai, ahotxak ez ezik, e, aireak eta izkerak ere izan deitezen, ez berdin. Mm, itzuliko gara ez da. Itzuliko gara? Inaiz baina gogotxuago. Bai, hori xe. <laughs> Musukoak aurpegiak jarrita. Musukoak aurpegiak jarrita, baina muxukoak etxean utzi gabe. Entzule, urte ondo ondo ondo bukatu eta Asi, ederra izango da. Bai, hori Aio musu botolwana de noi eta izan sorionchu Aio eguzki spieak zureita la pela retan marrasten musu bat larunada gara gardo bat zerur da eroritako enomena Eta kofestetan Esnatuko baginabia Dantzatuko genuke plazetan Sekulasan danez bezala Eta kantu bako itzean Utziko genuke starria Azkenengo abailitzan Edota dena den lenengoa Guo sodio necoa Cordetta co a me cen cucchai dequia Senene derai sangore E guo ski spiaxuda i sala batzerura eroritako eno menez Ilo bakamon azagutzean aritz bat jaioko da urbasan urtekin no oartuko gara betirako biziko zela lagun minekin una barra eterna biurtuko da shushurla tuko digu iargia ora indic de no kez kaudela go thori onekoa gorde Den. Eguz gizpiak zure itzala belarretan marrazten, busuban